Velkommen til, det er syvende afsnit af ja, Det er svært at være sjovt Jeg har komiker, musiker, udvikler, blogger og podcaster Mikkel Malmberg med i dag Hej, æ, til, fra alle æ, mine roller Hej. Hej Mikkel, vi skal først lige have styr på noget Hvordan vil du udtale mit efternavn? Æ, Krukov, øh, Krukov, hvad fanden er det nu der? Noget med r. Jeg kan ikke huske det, men... Råskov. Eller... råskov. ja. Så er det bare, at jeg sidder og tænker, hvorfor bliver det ikke rettet i den podcast med Morten Sørensen? Jeg bliver nævnt der, ja. og der bliver nævnt som råskov, når det er ja. råskov. Råskov. Yes. Øh, det er et godt spørgsmål. Det, det, det, det skal vi det, have det, dimensi. Jamen, jamen det er det, jeg har nævnt det i podcasten med Sofie Hagen, at jeg godt kunne tænke mig, at der kommer en dimensi ud. Ja. Det farer jeg. Øh, jamen ved du hvad, det skriver jeg lige bagved, eller det gør jeg ikke, men hvis jeg husker det, så... <laughs> det, jeg skal nok mindre på det. Godt. Vi optager i morgen, der kan du lige øh, skrive ja, en, øh, jamen det gør jeg. sms, så kan vi få, få styr på det. Så har vi styr på det her. Mikkel, vil du øh, præsentere dig selv for lytterne? Det kan jeg godt. Øh, mm -hmm. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er 25 år gammel og har lavet stand-up i tre år, og jeg synes øh, også det var der sjov. så derfor sidder jeg her. Det var en meget præcis præsentation <laughs> ja, og til passende til lejligheden at <laughs> se den. Det det giver dig helt ret i. Hvad du? Hvad, hvor skulle man kende dig fra? Hvad, hvad for nogle ting har du deltaget i? Jeg tror, hvis man kender mig fra noget, så er det nok folkeskolen, der jeg gået på to. Så der er allerede 50 venner, der er 2 gange 25 i klassen. Så jeg gået på gymnasiet, så har jeg gået på en højskole. Jeg har haft forskellige arbejdspladser, så efterhånden øh, kunne man kende mig mange steder fra. Hvis man ikke kender mig, men har set mig i fjernsynet, så kunne det være, at det skulle være... Jeg har været lavet Comedy Fight Club i sin tid, sammen med tidligere gæst, Morten Sørensen blandt andet. Øh, og så har jeg lige lavet Stand Up DK. Jeg har kørt Djævlerace. Hvordan gik det i djævelræs? Det har jeg slet ikke set. Det gik ikke særlig godt. Det gik ikke særlig godt. Hvad kan man sige? I forhold til at være sjov, der synes jeg selv, at jeg var ikke decideret morsom. Øh, I forhold til at køre racer, men... ikke vildt godt. ikke vildt godt. Nej. Hvordan gik vi, det? Vi fik fire point i alt på to programmer. Det er ikke særlig godt, nej. Nej, nej det var det ikke. Men øh, vi hyggede os, og det tror jeg, man kan se. Øh, var, var det så dig, der lavede de fire point, eller var det din det, var noget? Det. det var det. Var det, det. Okay. Øh, men en morgen i semifinalen, Hvordan kom du i semifinalen, hvis du har fået 0 point i første program? Øh, vi fik uh, simpelthen et uh, wildcard, fordi vi var så morsomme og nok ikke var i fare for at uh, vinde noget som helst. Så det var et afbrud, og så uh, fik vi lov at komme igen. Dejligt. Det var dejligt. Hvad hedder du. nu? Jeg tænker mig, jeg snakkede, nu om uh, Comedy Fight Club. For, uh, hvor lang tid havde du optrådt, inden du kom med i Comedy Fight Club? Et halvt år. Et halvt år? Ja, så det var sådan et rekordtid, faktisk. Ja, det er ret imponerende. Øh, jeg havde, jeg begyndte i Aarhus i december for tre år siden. Ja. Øh, 19. december, for at være helt præcis. Okay. Øh, så jeg har snart årsdag med karrieren. Det har du, ja. Men øh, Hvor jeg læste i Aarhus. Og så var jeg heldig, at det var et tidspunkt, hvor Thomas var værd. Øh, også komiker laver live for Brennen nu for eksempel han var lige flyttet til Aarhus med sin kæreste og øh, der var ikke noget comedy -miljø som sådan, der var noget men der var ikke open mics sådan i Aarhus Nej. Øh, han lige flyttede til med sin kæreste så han startede noget op simpelthen for at have noget selv også og så manglede han jo bare folk der kunne noget og så kendte jeg en der hedder Kasper Gros og sin ja. øh, fyre rigtig sjov fyr og en rigtig sød fyr øh, som jeg læste sammen med på det tidspunkt. Og han spurgte mig ikke, om jeg havde lyst til at prøve. Og så gjorde jeg det. Og så, øh, når det fungerer, så er det jo bare det fedeste i verden. Det gik godt, her jeg Helt fint. Helt fint. Ikke pisse godt. Helt fint. Det var dejligt. Mm -hmm. Nok til, at jeg øh, var glad at komme igen. Og, og troede at komme igen. Ja. Og så var jeg på sådan ret øh, intensivt det næste halvårs tid. Altså så var det fire gange om ugen, hvis jeg kunne. Ja. Fordi at jeg havde muligheden for det, og fordi at jeg virkelig synes at det var fedt. Men det var jo også kun fedt, at du ligesom var i Aarhus, at du havde mulighed for at kunne komme på fire gange om ugen. Ja, helt bestemt. Øh, fordi at i København skal man jo øh, plage om at komme på, hvor i Aarhus ja. man, blev man plaget om at komme på, fordi der var så få. Og hvis man så bare kunne lidt, så øh, var der virkelig rent på. Så det var fedt. Og så tror jeg også, ja det ved jeg ikke, det hele at være en sød fyr. Så får jeg inviteret folk ind igen, igen jo. Så jeg kunne, jeg kunne ret øh, intensivt øve mig det der halvår. Og så havde jeg... Øh, så ved jeg ikke om Morten snakker om os, hvis du spurgte ham, men så var vi jo til casting på Comedy Zoo, hvor vi var 5 fra Aarhus til to år, og så var der vi 22 i alt, eller sådan Ja, han fortalte godt en lille smule om det. Det var en i dag. Var det det? Ja, og med alt sådan med konkurrence der, var så mederen. Hvad gik den der casting så ud på? Var det bare at gå op og lave 5 minutter? det var faktisk rigtig mærkeligt. Det var, vi var også 22-23 mennesker, som rigtig, rigtig gerne ville det her. Og øh, vi skulle øh, på fire minutter, vi havde fire minutter hver, og det var fire minutter sharp, og så var Elias vært. Og vi skulle, altså det 20 mand igennem, så publikum ville bare nå at blive så træt af at høre på folk. Øh, det var den ene del. Og så den anden del var, at vi skulle, inden det skulle vi øh, interviewes foran kameraet. Nå. Sådan uh, one on one. Ja. Øh, og... Øh, Ja det var meget mærkeligt Ja det var Annette Tofgård, der øh, Hun var med til at lave Fight Club, Og hun skulle interviewe mig foran en, Annette øh, en Tofgård som lavede Uhuselig Tandbørsten Har været gift med Kasper Christensen. Okay så så vi skrevet Ja, ja. ja. Øh, Og laver nu tv for sig øh, for sig selv øh, Så jeg sad over for hende Og var så nervøs Og det var så en mærkelig en situation At sidde der og skulle snakke om alting. ting Altså og det, det var man jo ikke lige Opsat på Og så spurgte om nogle forskellige ting Og sådan noget alle de der åndssvage spørgsmål, hvor får du inspiration fra? Som jo, der, er jo ikke nogen i verden. der er jo ingen forfatter eller maler eller øh, musiker eller noget som helst, der kan svare på det. Det er kun fordi, de er blevet tvunget til at finde på et svar, der giver ja. bare lidt mening, at man har et svar på det. Fordi der er jo ikke nogen, der ved det, hvor de finder det. Så havde de jo fundet det hele tiden, hvis de havde... Kan, kan du huske, hvad du sagde, hvor du fik inspiration fra? Jeg tror bare, jeg har sagt fra min dagligdag. Det plejer jeg altid at ja. sige og Det er måske det bedste svar, kan man sige. det er mest præcise, men det lukker ikke munden på dem. Så spørger de bare om, jamen, bare sådan hele tiden. Nej, ikke bare sådan hele tiden. Så havde øh, sådan... jeg været rigtig, rigtig god lige nu. Lige præcis, så havde jeg jo haft timevis. Eller... Så havde jeg ikke stået her. Så havde jeg jo slet ikke behøvet at lave materiale, fordi så ville jeg jo være midt i min dagligdag, og så ja. kunne jeg bare sige, hvad der skete, og så ville det var være fantastisk. Øh, men så til allersidst i det her interview, så sagde de, så nu øh nu vil jeg bare lige lade dig være alene med kameraet et øjeblik så kan du sådan set bare gøre hvad du har lyst til <laughs> og, så gik hun, og så sidder man der foran et kamera på Comedy Zoo og ved at man er i konkurrence med 22, 23 vildt sjove mennesker og skal sidde foran et kamera så jeg kiggede bare ind i det og blinkede lidt til det og sådan, øh, lavede kyssemund og sådan noget. men det gik rigtig dårligt og så kom jeg derfra og så kan jeg huske at jeg tænkte nu bliver du simpelthen nødt til bare en naile den der, øh, den der optræden ja. Fordi der, der er ikke andet for altså det der interview gik i helvede til Det fandt jeg så senere ud af at alle havde bare haft et dårligt interview Det var ikke nogen Det var ikke nemt for nogen kan man Nej. sige øh, Og så havde jeg et vildt godt show På de fire minutter der Og så valgte de dig Og så valgte de mig ja. Jeg kan huske da jeg gik ned ad trappen efter at jeg havde det der vildt gode show Ned til de andre 22 der sidder nede i backstage Der kunne jeg bare mærke at mine skuldre de var næsten så brede Jeg kunne ikke gå ned ad trappen Det var, det var fantastisk der er lige en ting med, kommer de faktisk noget, du siger der med casting. Jeg synes, det var sjovt, som Morten har mig. Jeg ved ikke, om det kom med i podcasten. Det var, hvad han nu, at Rasmus Ellersborg, der vandt. Ja. Han egentlig ikke var med til castingen. Han var i Danmark i 92. Hvad siger du? Æ, han var Danmarks i Danmarks AM i 92, hvor de kom med på et wildcard. Ja. Sådan var han. Ja. Og han fortalte et eller andet med, at, det skulle, at han var taget ind, ligesom for at være sådan en søndebug eller hvad, hvad skal man sige? Jeg tror, altså, hvad skal man sige... Lige så meget som de skulle finde seks personer, som var sjove, så skulle de jo finde et boyband. Altså det nødte ikke, når det var seks ens personer. Og hvad kan man sige, Ellersgaard skilte sig ud fra os andre. Og jeg tror ikke, de havde fundet den type blandt alle dem, der havde, der havde auditionet. Og så spurgte de faktisk Talbert til råds, ved jeg, om han kendte nogen, som der kunne være gode til det. Og så nævnte han går, så det er ham til samtalen. Og så gik det, altså det var sådan noget, to dage før vi begyndte at filme, at han var med. Det er meget heldigt Ja det var sgu fedt for ham Og han var åbenbart den bedste valg Så det var jo oplagt Det var heldigt Han tog, han tog din anden plads Sådan nu som nummer 3. Han tog min anden plads Sørensen Nej endte du ikke som nummer 3? Jo eller skrue et, og så Nå, jamen, så vil du have haft en anden plads, hvis selv er skrue ikke været med. Nå ja, ja for det, er, det kan du nok se. Det kan man, Nej, jeg tror jeg sgu ikke. Man kan stille op på den måde. Jeg er faktisk bare utrolig glad for at jeg fik den tredje plads der. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg, skulle, hvad jeg fik den for. Altså det er jo ikke været for mine jokes, fordi jeg, når man ser det og så sammenligner med for eksempel Morten Mårdvikman, så vandt han jo været tre programmer, to og et halvt program, og jeg vandt det enkelt. Så det har været det har været mit finale show ikke, det har ja. været et eller andet. Men, men jeg synes jeg hører også mange der har været med, i de faktisk op der siger at det de har aldrig lavet så dårligt standup, som de lavede, dengang de var med i Comedy Fight Club. Nej, men sådan er det jo, altså, fordi man ja. ikke får lov at prøve det. Altså, man har jo lavet så dårligt stand-up, man har bare aldrig lavet det officielt, eller jeg skal man sige, offentligt før. På et, på et kamera. På et kamera og foran øh, hele verden, og på DVD og jeg ved ikke hvad. Altså, når jeg ser det nu, så tænker jeg at også, at det, det var dårligt. Men altså, til, på den tidspunkt, der hyggede jeg mig bare med det. Men alligevel sender du op i stand-up.dk, ja. hvor du øh, optræder med... Ja, du, optræder, du sagde lige før, at du optrådte den samme aften som Fuglendorf. Ja. Men du bliver klippet sammen med Lasse Remmer. Ja. Jeg optrådte også samme aften som Lasse Nå, så, det, det? Det, så det er Nå, så okay. faktisk samme aften. Vi, øh... Og jeg kan huske, at jeg havde været inde og på din blog, ja. hvor, hvor du skriver om Lasse Remmer, mm. Han var en af dine store barndomshelte, og så lige pludselig står man sammen med ham og optræder ja. den samme aften. Hvordan var det? Jamen, det var øh, ret fedt. Øh... Jeg skrev til... Øh, jeg kan huske, jeg skrev til Lasse, før jeg havde mødt ham. Altså, jeg kendte ham sådan i andet led, du ved. Jeg kendte en masse, der arbejdede øh, hos ham inde hos Bremen. Ja. Øh, og så kan jeg huske, jeg skrev til ham på et tidspunkt, at... Øhm, du ved, sådan en fan-mail, så jeg har ret, jeg havde godt lige at skrue fan-mails en gang ja. til folk, jeg ser op til. Og så skrev jeg bare, at jeg øh, havde set ham dengang, og det var virkelig noget, jeg havde lagt mærke til dengang, at jeg, hans jokes kunne jeg huske, det var ikke sådan, fordi at når jeg så det, grinede jeg mere end andre gange, men med hans jokes havde jeg ligesom en, en eller anden ting, jeg husker at han havde noget en anden gang med, har du prøvet at lede? Det kan stadig godt sige til folk, og øh, så tænker tilbage til hans set der, eller han havde sådan en fed ting med, øh, med valer, der sang, og så øh, havde han glemt omkvædet i hvaelsang Det var morsomt Men det var bare øh, den eneste viste joke, jeg kunne huske Så skrev jeg til Lasse Så skrev han øh, Det er meget sjovt Fordi øh, det er også det er noget af det jeg har øvet mig mindst på <laughs> Du må også bare sige tak <laughs> Men det var meget sjovt Men så lærte jeg ham så at kende efterhånden Og kendte ham også nogenlunde Da der lavede sig om det går ja. Han er en sydvjørn han er også en søde fyr. Der er, ja, mange, der er mange søde fyre. Det er jo det, der er så fedt, at uh, man, uh, for det første er man en sjov fyr, men man kommer sgu heller ikke en vej, uden at er en sød fyr. Er der, er der nogen, der ikke er søde fyre? Nej, fordi så vil de jo ikke komme ja, nogen vej. Det er rigtigt. Um, men hvad med, hvad med Anders Madelsen? Nu har der været en stor sag med ham. Ja, ja der er, der er, der er røre i andet dager. Det er der i hvert fald altså nu, nu er jeg fuld med lidt på internettet og altså bølgerne, det begynder efterhånden at gå lidt højt synes jeg. Ja. Hvad hedder det? Det hele starter med at han laver den her reklame for hans DVD Box. Box, yeah. ja. Hvor hvad det han hvor siger at nye unge komiker han trampene et eller andet. Øh, øh, han siger noget med at hans shows er bedre end det der bliver sendt på solo. Jeg tror det er det der er i sætningen, Ja. Og så er uh, i et interview i politiken siger han også noget med, at uh, uh, Leif of Bremen komikere skriver til Zulu komikere, som er dårlige og ja. Det er sådan helt skørt. Han, uh, han rammer alle. Jamen altså, han har, han har virkelig bare taget en railgun og så bare skudt hele vejen rundt omkring så. Jeg vil faktisk sige, at han er uh, railgun og dum, for den uh, lader langsomt. No. Men <laughs> han har taget en, uh, en hyperblaster, hvis vi er stadigvæk hangover. snakker Quake 2. Og så har okay. han bare uh, sprayet mm -hmm. ud over det hele. Den eneste, han får ros, det tror jeg egentlig, at Thomas Hartmann, han roser i det der interview. Jeg har Fra... ikke læst det interview endnu, det skal så, jeg tage at gøre. Der ja. skal jeg for jeg bliver sikkert sikker bare med muggen. Jamen, for jeg, og der, der, skriver han blandt, eller der siger han blandt andet også, at han ikke ville bytte show og plakater med nogen andre komikere i Danmark, for der er ikke nogen, der er lige så velforberedte som ham. Det tror jeg også, han kan rette. Jo, der er nogen, der er lige så velforberedte, men, men, men, men Thomas er rigtig velforberedt. Nej, men altså, ja, det siger Maddelsen ja. og andre, ikke, ikke om hvad hedder du, Thomas Hartmann. Nej, Thomas Hartmann siger, at han har, er velforberedt, ikke? Nej, det er Anders Madsen, der siger selv, han er velforberedt. Nå, okay. Ja, jamen det er han sikkert også. Og så slutter han lige med at sige, at det ikke er svært at ligge forrest i det her felt. Jamen, øh, det, er, han, det, det ved jeg ikke, om jeg, han synes, det er svært. Han har jo arbejdet hårdt, han ja, er en dygtig han, fyr. Altså, jeg, jeg har også den eneste respons, jeg sådan har fået lyst til at komme med de der med på de der anklager, som jo... Jeg er jo, jeg er jo en solo og også... Øh... Jeg, jeg ved ikke, om jeg er en komiker men jeg kender da alle de folk, der er i hvert fald. Øh... Det er at sige, øh... hey, Anders, jeg glæder mig til at se det show. De er så virkelig dygtige. Altså, det var... det, men det er også som om, at... Øh... Jeg ved ikke, de skal heller ikke handle så meget med Anders Maddelsen, men jeg mødte Anders Maddelsen en enkelt gang. Måske vist to gange. Og der var han simpelthen så rart fyr. Og det var lige der, hvor jeg kom med i Fight Club. Vi havde ikke lavet det nu, men jeg var lige kommet med, og vi snakkede om det, og der var ingen problemer med, at jeg skulle på solo, og han glædede sig på mine vegne, og vi, øh, han var virkelig sød og interesseret i, i mig. Ja. Øh, så jeg tror faktisk ikke, at han sådan, du ved, har et problem med, med mig, eller han har et problem med Morten Sørensen, eller han har et problem med Morten Wickman, mm -hmm. eller en af de andre solo som han det, så... det er bare den der udvikling sådan generelt. Ja, jeg eller... tror, det, det er som om, at han tror, at han skal forsvare sig, over for et eller andet angreb, som vi kommer på mod ham. Og det, altså, det er som om, man tror, at man, der bliver snakket om ham i krogene. Ja. Og det eneste, vi snakker om ham backstage, det er jo egentlig bare, hvor dygtig han er. Altså, det er jo det er sådan lidt skørt, at han stiller... Altså, det, det er som om, at han tænker, at det bedste forsvar er et angreb. Ja. Men han der er slet han er ikke blevet angrebet selv. Det angreb, det kommer jo så i live-forbremen. Eller angreb. man kan kalde det en sketch. Eller ja. noget, men... så kommer live for og er sport. Men jeg synes faktisk, de er ret... Øh... Det ikke, jeg har ikke været med til at skrive den, det er Bremenholdet, der har skriver den, og de spurgte Simon Talbot, når han ville sætte ansigt til det, og det vil øh. han gerne. Øhm, hvor han snakker, han, det er den samme stil, ikke? han laver den samme reklame. Jo, bare sådan bare en lang sætning. Ja. Øh, men det der er ret fint ved det, er, at de, de, de, de siger ikke noget, at han ikke gør, altså de, de beskylder ham ikke for noget, han ikke gør, kan man sige. Nej, nej, det, det har du egentlig fuldstændig godt i. Og det synes jeg er meget fint, at det bare ja. er en hej in tilbage til ham. Ja, og det er jo altså det er jo sjovt så på den måde så kan man ikke anvende det lige så meget. At... Det er jo morsomt. Jeg så også der mange af, af Mattens fans der havde indskrevet øh, de øh, de øh, de øh, lavet griner med der i live for Bremen smiley. sådan som om at de ja. synes jo også det var morsomt. At der var lidt lidt øh, chatten til hinanden. Men der var der var også en se jeg jeg sad og kiggede hans de der kommentarer igennem inden for hans fans. Ja. Ja, der kom Mattes, og der kommer Anders med selv med en kommentar om at det er, eller andet, det mest mærkelige er vel at blive, hvad hedder nu, at blive svinet af. Ja, det er at blive, blive svinet af rettet en. af en, der selv har lavet solokulordræs. -cool <laughs> ja. ja, og det, det synes jeg måske ikke klæder ham så godt. Det gør reklamen ikke, og det Nej. gør øh, den kommentar heller ikke. Men altså, det er jo, han skulle sætte om. Yeah. Du nu, nu synes jeg bare, nu er det været så aktuelt, og så synes jeg lige, vi skulle vende det. Yeah. Ja, men jeg, øh, jeg, jeg kan ikke øh, hisse op, og jeg synes virkelig, at uh, Maddessen er dygtig. så jeg, Det er han også. Jeg savner jeg bare at se ham noget mere på open mics, for eksempel. Så kunne det være, at vi øh, var venner, i stedet for, at øh, han begyndte at lave os til uvenner alle ja. Så Anders Maddessen, hvis du hører det her, så jeg kom jeg ud på nogle open mics. Ring. Kom med ud og få en middag. Vi tager en kop kaffe. Vi snakker om det. Så kan du måske lige kigge på mit materiale igen. Så det er... Jeg varmer op til dit show. Måske, måske laver jeg 20 minutter inden dig. Måske, altså, det kan vi finde ud af, hvor meget du så skal lave. Men i hvert fald ring. Så finder vi ud af noget godt. Ring, ring, ring. Til mig. <laughs> til, til Mikkel Malmberg. Malmberg. 2279, 2888. Så, det... <laughs> så er det også derude. <laughs> hvad, er, hvad er så dine planer, planer nu? Efter du har været med i hvad, vil du blive ved med at lave standup sådan resten af dit liv? eller dit hvad liv. Ja, eller sådan, ja. indtil du er 40. Det er et godt spørgsmål. Øh, jamen er, det ikke fedt? er det ikke fedt at lave standup? Jo. Du, du har jo gjort det, og Jeg du er har. god til det. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig god. Maddessen, pas på. <laughs> pas på. <laughs> øh, hvis man har prøvet det, og det er sjovt, og man kan det bare lidt, så er det sgu svært at lade være. Ja. Så, øhm, så det vil jeg i hvert fald have Noget tid nu. Nu er det prøver. at prøve øh, Og hvad kan man sige altså, det har altid været lidt vigtigt for mig At skulle skille mig ud fra de andre Det tror jeg også man kan se hvis man ser. Det, det siger hvis du siger. også i, i standup.dk Ja det gør mener, jeg vist egentlig at, Jeg tror du siger til at Du, siger, at du ved at hvis du vil du skulle lave det samme som dem Så vil det tage rigtig lang tid For dig at komme frem Ja men hvis du prøvede noget lidt anderledes, så... Jeg tror, at jeg siger, tager det ikke tage lang blive lige så god. Ja, ja, ja, det, ja, det er det, du siger. Øh, men hvis jeg, jeg prøvede noget andet... Det er også fordi, jeg havde... Altså, hvis ikke jeg havde set Simon Kold i Solo ja. øh, Fight Club, så havde jeg nok ikke begyndt. Fordi så havde jeg ikke vidst, at man kunne lave noget andet. End... Jeg havde også lige set opdaget Louis C.K., inden jeg ja. begyndte faktisk. Og det var også stort for mig, at lige at se... Louis C.K., amerikansk rødhårede øh, komiker. Og utrolig morsom. Utrolig jeg tror, morsom. han er den flest øh, siger, er den bedste komiker i USA lige nu. Hvis du spørger amerikanske komikere, så nævner de altid ham. Hvor, hvorfor, hvorfor tror du det? Hvorfor er han så god? Øh, fordi han øvede sig i hvad? 25 år, tror jeg. Det er ikke engang tror Jeg tror, han har været i gang i 25 år mindst. Øh, og så er han bare utrolig god til at gøre det sådan lidt personligt. Og det tror jeg lidt af en, øh, en bølge, der kommer. Ja, jeg læste, øh, at han havde lavet sådan en liste over hans yndlingskomikere fra Udlandet. Ja, Steen Nal yes. dansk komiker. Vinder Comedy Fight Club 2, vinder af DMS Standup 2001 eller noget Det ved jeg så ikke. Et, måske. Jeg ved det ikke. Nej, det var en anden. Nå. Okay. Så ikke, ikke i noget lidt. 0 ja Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg tror, Måske... det har været højere. Jeg tror, det har været 0-4. Vil du Den tager vi anden gang. Sten eller Nielsen vinder det DM op Sten Dopp 0-4. Stens aksfapir. Yes. Øh, men han, han skriver så, at det, det tror jeg er meget rammende sådan for ham, at, at han ser mange komikere, der bliver ældre, og så laver det samme skale, som de ville have lavet for 20 år siden. Ja. Hvorimod han ligesom formår og bare løfte videre op på hans personlige liv. med Louis okay. Ja, yeah. at han får børn, og så selvfølgelig så indgår børn i hans dag, når han får en kone, så indgår det. Så yeah. og han bliver skilt, så indgår det. Han har stadigvæk børn, Jamen det. Ja. ja, jeg har fået det at vide, jeg ved ikke, om det er sandt, og jeg kan heller ikke huske, det er, jeg har fået det at vide fra, men jeg fik en stor om, at han om, at hans kone, det var lidt mere, at hans kron skulle have sagt til ham, hvis han nævner hende i et show igen, så vil hun ikke, så vil hun skilles. Ja. Og det står han siger på scenen, og så laver han en lang jokke om hende. <laughs> ja, men det, men det, det skal man også se øjnene, hvis man ja, ja. var gift med en stand up så kan man altså ikke uh, gå så fri, og sådan noget. Nu så jeg nylig uh, Thomas Hartmann, og uh, Torben Krieses two Man show, man, men, men's, room, men's, room. men's room. Hvor, uh, jeg så det så tilfældigvis, uh, den samme aften, som Torben Krieses uh, uh, søde kæreste, Jenny, uh, var inde og se det, og hun har heller ikke, det kan hun godt holde til. Er der, er der nogen, der ikke kan holde sig til det? Ved du det? Du om... øhm, skal jo heller ikke begynde at sidde og snage i andre... Tøv, jeg tror, planer. du skal vente til, du har Talbert inden så jeg selv kan fortælle historien, men, øh, men der var et tidspunkt, hvor Talbert var på tur i oh, foråret. Og jeg det tror jeg, jeg har hørt, ja. Øh, han var på tur i foråret. Han laver noget om det sit one -man show også, så der kan man se det. Han var på tur i foråret og var begyndt det. at lave en bid om sin kæreste, før til hans kæreste havde øh, hørt den. Og så var der nogen, der skrev på hans fanside på Facebook. Hey, det var mega sjovt, det du siger med din kæreste. Hvor hun havde spurgt ham, hvad det? Og så måtte han øh, pinefuldt sidde og genfortælle alle sine jokes på vej i bilen. <laughs> Til et, et publikum af en, der ikke klappede og grinte særlig meget. <laughs> det er ret morsomt. Men, det, men hvad skal man sige? Talbot gør det på en måde, så der er ikke nogen, der tror, at hun er en... en altså, hun er jo ikke nogen dæmon, som Nej. han siger. Det er da fedt. Folk jo godt. Så det, det, tror jeg, det, og det tror jeg... Hvis nok, de tror det, så burde de ikke under til stand-up i hvert fald. Nej, og Talbotts kæreste er også rigtig sød. Så de har heldigvis fundet nogle søde piger, der kan holde til det. Der, der var endnu en sød person. Altså, men det skal man også regne med, hvis man skal have lov til at være kæreste med Simon Talbot, så skal man ned med at være sød. Så skal man være sød, ja. ja. Han, har, han har prøvet så mange af dem, der, der ikke er søde, og så... <laughs> ja, lad os bare sige, han har, der, han har mulighed nok. Men din... Ja, det kom i, vi kom næsten ind på det før, men alligevel ikke. Din ambitioner. Ja, hvor skal vi hen? Det var det, der var spørgsmålet. Øh, det er næste skridt er, at jeg skal på klubtur i februar. I februar? Ja. Okay. Så det er jo, hvad kan man sige, stand-up-dekå klubtur. Det bliver sådan lige så stille, lidt fbi -agtigt. Er det din øh, første klubtur? Ja. Udover yeah. den, vi var på med Fight Club-holdet, som vi ikke er en klubtur, men også fandt FBI-ture, yeah. øhm, så er det min første klubtur, sammen med Brian Mørk og Thomas Vareberg. Øh, no også rigtig søde fyrer. To, øh, to, to søde fyre igen. Lige præcis. Og hvad kan man sige, et, et meget adspredt det det? hold. Der er forskellige det er også shows. Også forskelligt hold. måske bare Helt bestemt. Så det glæder mig rigtig meget til. Og det passer ret godt, at det er i februar, fordi i marts-april jeg altså, har jeg er til at lave en hel time i Aarhus, til Aarhus Kommende Festival. Okay. Så det bliver det første, sådan en Mikkel show hele vejen igennem kun mig. Føler Folk os, køber billetter. Du... Til... Føler, du, har en time material. Jeg, til... jeg har på ingen måde en time material nu. Og når var det, du skulle April. Mm. April? Ja. Og hvad nogen... vil, du, vil du så lade dig selv bruge dit materiale fra klubturen? Det helt kommer helt sikkert til at Det kommer helt sikkert til at ske. Øh, klubturen bliver ja, der kan jeg nemlig få pudset det hele på plads, ikke? Så hvis I ind og ser uh, Mikkel, Mikkel Malmberg på klubturen, så lad være med at se han er sjov. Ja, lige præcis. For det kommer halvdelen halvdelen, det bare til at være. Det bliver fedt det bliver faktisk, ikke. det bliver skide kedeligt. Nej, det bliver det faktisk ikke, for jeg tænker på den her time, hvis man har set min ser Mistan.dk, så kan man se at jeg laver også noget øh, musikindslag. Ja. Hvilket er ret gakket, men folk er ret glade for det på YouTube. Øh, og jeg regner stærkt med at øh, en del af den time der skal også gå med er, at jeg laver nogle sange og jeg har fået det på lidt nogle sjove indslag og sådan noget det skal ikke kun være stand-up mm, i en time så det skal så det, bare er, være Jeg skal forståelse. være Mikkel Malmbergs show i en, øh, i en time Mikkel Malmbergs show ja skal det hedde det det kunne jeg godt det, er. På det er et godt navn det er godt Mikkel Malmbergs show jeg arbejder lidt på en sang der hedder Mikkel Malmbergs show <laughs> eller jeg ved ikke hvor meget sang det er som det bare er bare mig der står og søger en ting til et mærkeligt beat men stadigvæk, Ideen er der. Ideen er der? Ja. Men der mangler lige stadig en masse materiale. Det gør der. Det Ej, gør jeg har en halv time nu, ikke? Jeg har mit, mit set. Og så skal jeg kun... Du ved, så går der 5 minutter med det første nummer. Så går der fem minutter med det nummer. Så, laver så, så det holder vi måske lige en pause nu. Det... det kommer der nok ikke. Men jeg skal være 50 minutter i alt, ikke? Det er, det, man. Det er sådan en, en special time. Øh. Så... Så kommer kan man lige et, et musiknummer, så laver jeg lige et, et impro. Jeg regner også med, jeg er i en periode, hvor jeg ret godt kan lide at lave øh, impro. Så det regner jeg også med, at der skal være tid til i showet der og sådan noget. Så er du egentlig sikret sådan været nu? Hvis du ikke får skrevet... Altså hvis du får så skrevet, snakker vi bare. Så <laughs> åbner <så, så, så. laughs> vi bare op. Hvad hedder du? Hvad laver du? Er, er du nogen, der har et spørgsmål til mig? Ja. er du smed? Har du så jern på? Boom! Der kører den bare derfra, ikke? Så det er så nemt. <laughs> Jeg prøver der her læst Ja det er simpelthen. Jeg kender det godt. Ja det gør du godt. Ja, ja det gør. Jeg. Det er det faktisk ikke. Det er, det er helt vildt svært. Men, men jeg er ved at være jeg er ved at være på et sted. Monson er jo for eksempel også rigtig rigtig god til. det. Han er god. Jeg vil at være på et sted hvor jeg, hvor jeg også bare kan snakke og så skal der nok komme et eller andet. Det er virkelig det er befriende, men det er også irriterende fordi så kommer man bare til at gøre det så behøver man ikke forberede sig så meget du ved. så så kan man bare sidde og spille computer i stedet for at sidde og prøve at skrive jokes. Toads. Toads. Toads. Det er totally. Totally, okay. På en ret sej måde, ikke? Så fik vi styr på det. Toads. <laughs> hvad, for nogle, hvad for nogle komikere vil du anbefale til andre? Øh, Frederik Rosgaard. Yes. Ej, hvad ej. Det er nummer 1, han, han, han er sød her. Han er rigtig god. Rigtig sød. Lidt høj i hatten. Som. <laughs> Nej, hvad hedder det? Er danske komikere? Jamen, det må også gerne være udlandske. Udlandske komikere? Jeg har jo selv... Jeg, jeg tænker, at dem, der hører det her... de er Ja, hvad siger du? Jeg, jeg tænker, at dem, der hører det her, de kender... Hvis de vælger at høre en comedy podcast, ja. så tror jeg, at de kender det danske marked som er rimelig godt for komikere. Det er altså. sgu nok rigtigt. Jeg har jo selv... Øh, det, øh, det der loop-show, jeg laver... Ja. Jeg, der er en amerikansk komiker, der hedder Reggie Watts... Ja. som er mega god til det men han laver det ikke i ren improvisation så han, finder ikke, han har sangene finder han på på stedet og han laver aldrig jokes han snakker bare sådan lidt sort og sådan noget, men, øh, så han en, en sådan lidt choppy øh, øh, sort fyr med en kæmpe afro øh, og går til i strikkede svætter og han, han øh, ser herrens ud, men han er simpelthen så dygtig han er noget det jeg, jeg nyder allermest jeg tror jeg har set alle hans youtube videoer så det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også fik lup idéen fra ham, men altså så prøver jeg så at lave det til noget andet, end det han laver, ikke? Så længe du bare gør det på din egen måde, så kan det jo gøre det næsten lige meget, kan Det er det, jeg tænker. Altså, hvad kan man sige? Der er også andre, der laver jokes. Så det, det, er... det, det stiger lige fra nogle andre. Så du Watts, at give watch, vil jeg i anbefale alle at se noget med, og jeg tror det er sådan noget, som 60% synes er mega fedt, og 40% synes, at det er helt mærkeligt. Ja. Og det kunne egentlig godt, det har egentlig lidt øh, mere og mere tendens til at tænke, at jeg skal jo ikke være ham, der rammer alle. Jeg skal jo være en, der rammer nogen lige på, og så ja. resten synes måske bare, at det er lidt lidt sjovt, eller morsomt. Eller, eller kedeligt. Kedeligt. Ja. Fordi så tror jeg, man rammer dem hårdere. End man, altså hvis man, rammer, hvis man vil ramme alle, så tror jeg, at man rammer alle 80%. Ja, det, det, det tror jeg måske, du kan øje. Hvor hvis man bare går i en eller anden retning, man behøver ikke blive altså, mærkelig eller kunstnerisk. man og behøver ikke gå helt sådan Simon Kold, eller hvad man skal sige. Nej, men til gengæld så rammer Simon, så da jeg så Simon Kold i fjernsyn, så tænkte jeg, det der, det er fandme sjovt. Jamen jeg så ham også på, hvad han har nu, -bar, bar. hvor jeg sad og ja, hele vejen igennem. Ja, det var ja, så ja, så sjovt. bare sjovt. Og der er også nogen, der sidder og tænker, det her er det mærkeligste i verden. Og det kan man, det, Simon Kold, han stoppede jo efter Fight Club, fordi at han, ja, det siger sikkert selvfø det, det, det, det gør han, godt, ja. at jeg mistede knisten. Ja, og han, det er jo... at har en enighed at skrive for at se ham, Fordi han ikke bare kan skrive en bid. Han nødt så at Så begyndte han jo at skrive en bog. Ja, det vidste jeg ikke. Men jeg skal hjem og høre det afsnit, men jeg skal måske godt. Jamen, det er ikke kommet op endnu. Kan du så komme i gang? Ja, ja. Jo. Øh, Reggie Watts kan jeg godt lide. Så kan yes. jeg rigtig godt lide... Øh, hvad skal jeg lige sige? Øh, en Britt der hedder Daniel Kitson. Har du set ham? Jeg tror, jeg har set ham. Han er næsten umulig at finde noget med, fordi han vil ikke udgive noget. Han, øh, han nægter at udgive noget. Han, han er så bevidst om, at han vil skabe sin egen fanbase, og det skal alle sammen være folk, som han egentlig godt kan lide. Ja. Så han nægter at være med i noget fjernsyn, og udgiver ingenting. Og, øh, der ligger to shows på hans hjemmeside, fra 04 og 05, som man kan hente gratis. Øh, altså ikke video, men lyd. Ja. Og så er der, har jeg nogle bootlegs, jeg har fået af Alex Stellander, tidligere gæst, også, Delander, som yes. er, er fyr. en eller anden fyr, der har haft sådan en optager med, som vi sidder og snakker nu med til et show, og så sidder jeg og det ulovligt. Men man må tage nogle drastiske midler i brug, Daniel, hvis ikke du vil udgive noget. Men han er sjov, han er mega dygtig. Og så, er han, øh, så er det sådan, han er lidt sjov på trods, fordi han stammer, og han har virkelig tykke briller, og har sådan en langt fedtet hår, og går ikke særlig pænt klædt og sådan noget. Så han er sådan, du ved, på trods af bare at være øh, en mærkelig fyr, så er han bare mega sjov. Yeah. Øh, og det har jeg altid godt kunne lide, det der med at være folk, der er sjove på trods. Er det er ligesom Reggie Watts, han er sjov på trods af, at han kun snakker sort og laver mærkelig musik. Altså det er også mærkeligt, at det ikke kan være sjovt, ikke? Yeah. Men han rammer alligevel et andet. Og Simon kold der er sjovt på trods af, at det bare er morsomme betragtninger. Altså det er, ikke så, det er ikke så mærkeligt, at Jakob Wilson og Tom Kristers er sjove, fordi de, snakker, de har decideret jokes, og de ja, ja. kommer, og de bliver godt leveret, og der er noget energi bag, og de er nogle sjove grimasser imens, osv. Hvorimod der skal et eller andet, Simon Kold bliver nødt til at skabe en eller anden ting, som så bare gør det endnu sjovere, synes jeg, altså fordi det er på trods. Men jeg så, jeg så ham som sagt på, var og altså han, noget han er også begyndt at have musik med til hans shows nu. Ja, sådan et baggrundsmusik. Hvor han sætter baggrundsmusik på. Og så er én anden rundt, derdan spiller han Joker om kant. Så skifter han lige nummeret til hvad hedder nu, hvad eller Marvin Marvin Gaynors den der. Den hedder Let's Get It On. Det er rigtigt det I've been really trying, baby. Og det giver jo ikke nogen mening, at han sætter den på, når han skal lave en joke om en kat. Nej, men det er bare så sjovt. Det bliver jo sjovt. Men det synes jeg også er så sjovt, at man kan lave sjov med musik på den måde, fordi der er så meget stemning i musik. Yeah. Så når man laver modsætninger, hvis man... For eksempel er det morsomt, at jeg laver sådan noget hiphop-agtigt, det der setup altså, ego, at, at jeg jo ikke ser jo ikke hip hiphop ud på det tidspunkt. Så det, det gør jo ikke, nej. Det gør jeg nu, til yeah. oh. <laughs> Men, men det, er jo bare, det synes jeg bare er morsomt, at man kan ligesom... Lav sjov med musik, uden at det er en sjov tekst, hvor det rimer på pig. <laughs> men, men, men det er vel også fordi, at, at jamen, du har du ret fedt. der med, med katten, og så så sætter den der sang på, så får man med det samme en helt anden indgangsmil. til ja, den joke om en kat, og man sidder og tænker, åh oh, nej, nu kommer der et eller andet damt. Jamen det er rigtigt. Det, synes jeg, det kunne godt tænke mig at lave noget mere Og det kan man se i Mikkel Mellembergs show. Hey, helt seriøst, det bliver et fest. Det bliver et kæmpe fest, det sjov. Jeg har overvejet, Og okay, nu, nu så siger jeg det, så siger det ikke så meget overrasket, jeg at jeg har at have en uh, veninde med, som skal lave en kodrograferet dans, med og hende, og så uh, skal hun ud igen, så om ingenting går hent. Så bare lige midt i det nå, så er der lige en uh, danses show, Og så, uh, jeg tror, det bliver magisk. Jeg skal ikke bare en danser til at stå hele tiden om bag og dans, under hele dit show, så er det jo ikke så meget en overvarskelse. Jo, lige i starten er det. Det er selvfølgelig rigtigt. Så bliver det bare det mærkeligt. Ja, mærkeligt. Og så bliver det godt igen på et Det er ligesom i Hav med Mætje når de sidder og hører 500 Miles, hvis du har set det. Ja, sådan øh, bliver nej, det der er ikke. Men, øh, men det er et godt nummer. Men sådan bliver det de sidder og hører dem hele. Det, det kan ikke spille andet i deres bil. Åh. Oh. Og det er. meget hører et I år lige igen. 500 Miles, anna a a Ja, du har show notes. Jeg laver også. Øh, jeg har også selv en podcast, det har jeg glemt at nævne på noget tidspunkt. Øh, Få jeg prøvede at at undgå det. Altså. Ja, jeg tror, jeg, jeg tror jo ikke, at vi er i direkte for Det, det at, tror jeg, jeg heller ikke, ja. Folk, de hygger sig, og hvis man finder øh, dem, der gerne gider at sætte sig og høre noget i det team, så er det de rigtige. Så hører de bare alle sammen. Problemet er, at jeg kan kun se, hvor mange der ligesom har startet en podcast. Jeg kan ikke se, man kan ikke se, om de har hørt den til ende. Nå, no, nej, men det, sådan har jeg det jo også, ja. Ja, ja. Ja, jamen, altså, jeg er sikker på, at de har hørt den til endnu flere, <laughs> flere gange. Ja, hvorfor skulle de dog ikke det, det er så morsomt? Jeg tror faktisk, jeg har hørt den med Jon Tanspang to gange. Ja, øh, der du bare set? Det fjerde jeg altid stadig på, når jeg skal til at lægge mig til at sove. Så nogle gange det er det den samme. Nej, ah, ikke fordi ja. det, for, det, det er søvnlystende. <laughs> Vi kender det godt. Jeg har også men det er så betrykkende at falde i søvn til nogen, der snakker. Jamen, det er virkelig rigtigt. Jeg havde en veninde, som jeg boede med på et tidspunkt, som altid falde i søvn til i masser af monopolet. Og så slukkede hun ikke. Så den, den fortsatte altså bare hele natten med masser af monopolet. Til... Det var sådan en lang playlist med masser af monopolet. Ja. Men det var også dejligt, at man falder i søvn til masser monopolet, og man vågner op til masser af monopolet. <laughs> problemer, problemer, problemer. Hele døgnet rundt, du. Det er det. Men nej, men du må præsenterer dig lige din podcast. Podcasten? Den havde Fobelvarevændet, og den skulle man tage at høre. Okay, øh, det skulle man. Det er det virkelig morsomt. Hvorfor er der, var det, jeg nævnte den? Det ved jeg ikke. Det snakker vi om før det. Mikkel Vandberg, så. Men nu, nu... Ja, det er der også lige meget. Men, men det, er lidt, det er lidt to forskellige podcasts som vi laver, kan man sige. Helt færd. bestemt. I, jeres, det er mere. I snakker bare. Vi, øh, ja. Jeg tror, man... Øh, det er jo nærmest sådan en jam-session, det er jo nærmest som at være med, når komikere ligesom, snakker deres materiale igennem, faktisk. og så tager vi lidt udgangspunkt i gæsten selvfølgelig, fordi ja. vi har en, en gæst ind hver uge, og så sige, der er jo ingen grund til at have det, hvis ikke man snakkede om dem. Nej. Så ja, men det er jeg ret glad for. Det er sjovt, at man kan finde, at der er folk, der gider at lytte til det Altså de fans, vi har, det har vi snakket om tit om er ja, de fans, vi har fra vi farvandet, er virkelig de bedste fans, vi har, fordi de, de virkelig... Det er jo folk, der gider at sætte sig ned og lytte til dig i en time. Bare hygge dig. Det er vanvittigt. Altså, det er så mærkeligt, at vi holdt to liveshows, hvor folk kom sådan og, og kunne alle mulige referencer til... Så. Tag den. Hej, Simon Kold. Hallo? Hej, du er med i podcasten. Hej. Du skal stille Mikkel et spørgsmål. Hej, Simon. Øh, er ja. Øh, er du i gang, du Ja. Ja, <laughs> jeg Ja, selv tak Simon. det var en fornøjelse. Ja, tak det, var. Jamen, det var, jeg ved, ikke jeg om du kan svare, du kan svare jo også være med i hans podcast. Det har du allerede svaret på. Det er stort, ikke? <laughs> jeg pænt, nej tak i hvert fald. Yes. <laughs> Not gonna have vil, ikke, står lige her på, øh, på om Kan du ikke prøve, at du kan øh, finde man... på et bedre spørgsmål og så sende det en SMS? Jo det gør jeg lige. Det gør du. Det er godt simpelt. Hej, hej. Hej, Jeg mødte Simon Kold i lørdags i Kødbyen. Det er yes. det, jeg skal siges. Derfor han sagde tak for sidst. Jeg havde en festhørt, ja. Ja, det var morsomt. Det var det helt bestemt. Simon, det viser jo, at Simon havde hørt mig tale om i FUB, at jeg øh, var så glad for hans tv optræden Det var han meget glad for. Og så spurgte han, om han måtte være med, og så sagde du, nej. Jeg tror, jeg sagde ja. Sagde jeg nej? Det ved jeg ikke. Jeg tror jeg er helt sikkert, jeg sagde ja. Hvorfor skulle det ikke være med? Jeg det ved sjovt, er er er han er altså så morsom. Hvor var det, vi kom på vi snakkede om Fobby Ja, og fans til Fobby Farvand. Ja, de er skide søde. Jamen, det var sådan nogle lige fans. Og vi havde lige de her live shows, hvor der var gæster, og de kunne simpelthen så mange referencer til afsnittene, som jeg jo bare på ingen måde kunne huske. Hvor mange var der til, øh, til jeres live-sang arrangementer? Det, der var sådan 40-50 stykker tilbage Og Åh, det er godt nok også vildt. Men, ja, altså, Arh, måske var det kun 40. Men det er stadigvæk altså, skørt mange. Det var så fedt. Jamen, det, er, det er skørt mange, når man på, det en podcast. Altså en ting er at sidde og høre den derhjemme, hjemme. en anden er ting er at tage ud og sidde og høre en podcast. Det er podcast. rigtigt. Og, øh, men altså, jeg, jeg tænker faktisk på inden showet, fordi øh, så er man sæt bange for, om der kommer nogen, om der ikke kommer nogen og så videre. Ja. Men hvis der ikke kom nogen, så var det jo bare det, vi gjorde hver uge. Ja. Det, var, det kunne ikke rigtig være noget problem som sådan. Det værste ville måske være, hvis der kom en. Ja det, ja, det kan man sige. Så kan man kun høre, at der er én publikum, og at han ikke griner. <laughs> Men øh, vi hyggede os simpelthen så meget med det selv. Og det gav alle de komikere, der var der, og sådan, folk snakker om, at det var en virkelig god festivalstemning og sådan noget. Det synes jeg virkelig var rigtigt. Bare lidt mere ja. rent. Lidt mere. Rent, håber jeg. Rent en festival. Øh, ja, velkommen i festivalstemningen, tror okay. jeg. Ikke, ikke roskilde festivalstemning. Så, øh, Jamen, det er Det er en anden show. Godt. Så fik vi afrundet det, tror jeg. Der er ikke ting, vi ikke får afrundet. Det er der en af. <laughs> Bløde kanter har alt herinde. Nu, nu gik det ret hurtigt for dig, sådan med ligesom at komme frem, eller hvad man skal sige. Ja, jeg var lidt heldig. Og dygtig, men heldig. heldig. <laughs> ej, ja, oh, Jo, ej, ej, ej. Ah, ah ej, ej. Altså lidt. Lidt, ja. ja, ja. <laughs> øhm, men hvad er, dit, hvad er det bedste råd, du kan give til til folk, der gerne vil lave stendere øve sig, øve sig, øve sig øve, øve. øve, øve. Øh, ej, men der er jo ikke andet for, end at øve sig jeg har faktisk tænkt på at lave en øh, en joke om det der med når folk siger, ej, jeg er så ked af, at jeg ikke har lært at spille klaver hvor man tænker, hvad, hvad regner du med, at der skal til for at du lærer at spille klaver du skal jo sætte dig ned og øve dig, det kunne du lige sgu gøre det nu som, som du kunne have gjort for 10 år siden altså, det er jo idiotisk at sidde og tænke at være så ærgerlig over, at man ikke har lært at spille klaver og så ikke gøre noget ved det ja. øh, så det, det tænker jeg meget over Øh... Og det er det samme, at du bliver nødt til at skrive noget Og komme på, og så skal man bare på hele tiden Det var et af de første Altså jeg er glad for, at jeg startede ved Varberg Fordi han er så kontant omkring At du bliver nødt til at komme på hele tiden Og du bliver nødt til at skrive nogle pissegode jokes Hvis, du er... Hvis det er de dårlige jokes, så smid dem ud Fordi du kan ikke fix dem De kommer aldrig til at virke godt de skal være dem... Det er de allerbedste, og det skal være hele tiden men, men det er så også lidt noget andet med ham Når han er en online line -kole. Vil jeg i hvert fald sige. For hvad er nogle, når han har skrevet en, en one-liner. Hvis, hvis den så ikke virker, jamen, så virker den ikke. Yeah. Hvis man nu laver en lang bid om et eller andet. Så kan man godt få den til at virke. Hvis man bare bliver ved med at arbejde videre på den. Vil jeg tro. Yeah, yeah. Altså selvfølgelig den så skal vil der noget... være nogle død men. Ja, fordi den skal have, nemlig have noget fra første gang. Mm. Altså du kan ikke få, du kan ikke få den. Hvis, den ikke, hvis biden ikke virker. Hvis de ikke køber præmissen. Ja. Oh, ja, okay, så skal man... du lave noget om i hvordan du præsenterer det. Eller også skal du droppe det. Fordi... Øh... Ja, han er, sådan, han er meget konstant omkring det, det Jeg måske også gået lidt fra sig selv, men det var en, en god hjælp i starten, at, uh, at ligesom jeg om, at hvis en joke ikke virker første gang, så kommer den aldrig til at have virket hver gang. Og så det kan han ikke. Det er jo statistik, det, det. og det kan man ikke sige nej til. Og så er det jo bedre at finde på en joke, der virker hver gang, fordi det er jo ikke, det er jo ikke svært at skrive jokes, når først man lurer det. Det er svært at skrive jokes, der er gode. Det er svært at finde ud af hvad man har lyst til at lave det er svært at finde ud af tænke, Men det at skrive en joke er jo ikke sådan pisesvært. Det er bare at sige, så var jeg i Fona. Hov, så er det. Jamen det kan man jo altså. Jeg, jeg sad og tænkte på det her af det der smidt ud af Fona. Om, om hvorfor det var så mærkeligt, men det, det er jo rigtigt. Du kan lige prøve at præsentere at ud af Fona. Smidt ud af Fona, øh, det er det, der hedder en øh, i filmsprog, pull back and review. Øh, mange komikere kaldes det også en decoy. Øh, dansk komikere kalder det en Fona joke. Øh, det er det, der, hvor man øh, præsenterer et scenarie, og så til allersidst viser det sig, at scenariet ikke var foregik, hvor det var. For eksempel kender det, hvor man bare æh, sætter sig i, æh, i sofaen og bare helt klart smider en DVD i, æh, i maskinen og er klar til at ånde ned, og så bliver man smidt ud af Ja. Yeah. Altså det er jo æh, klassisk, og det er virkelig, æh, hvad skal man sige, ironisk, nok en af de former der virker bedst. Folk elsker det bare, de lapper det i sig, og alligevel så... Æh, så er det sådan lidt tageligt, fordi du ved, så kan man jo bare altid sige, altså, ja. man kan heller ikke lave tre i, i rap, det er også lidt sjovt, altså Stockholm har, kan jeg huske, som på Comedy Zoo, hvor han, hvor, han laved, hvor han havde sit set stillet op, så han havde tre i træk, og så, var, den, var det, at han bare ville prøve det, og se om det kunne virke, jeg ja. det var et tilfælde, men det gjorde han to gange på en aften, og begge gange, den tredje, så, ej nu, nu, nu, uh, kender, nu ved vi godt hvad det er du gør. Og Dan Andersen er faktisk sjov fordi Dan Andersen komiker med guitaren, ham, Dan ja. guitar han Dan Han hvad hedder det, han han er nærmest bare fyldt med dem, men han får dem alligevel præsenteret forskelligt. Jamen, jeg Sådan jeg hørte hørte, at de, folk ikke uh, helt er med på at det er det der sker. Jeg hørte i i snakker om det i, i jeres podcast på faren.dk. Yes. Ehm um, at på Faren Five Tunes du bare søger fem stjerner tak. Så er din. <laughs> <Ja. laughs> Men at han havde at han altid rundet af på klubturen med, sådan, når han skulle præsentere Simon Talbot, tror jeg det var. Ja, ja, med det er en anden om. Det. Ja. Hvor det bare virkede hver gang. Øh, ja, det er hvad han siger. huset med den, I min vennekreds har vi ja. en vi kalder øh, øh, Manslot, fordi han bare er sammen med alle de ulækre piger. Han er altid sammen med alle dem, som vi ingen er, øh, som, Ingen af de andre gider til, tage. Men nok er mig. Her kommer <laughs> Simon Talbot. <laughs> yeah. yeah. Og det er jo sjovt. Det sige. er morsomt. Fordi folk tror jo, yeah. de har faldet, at det er Simon Talbot, der er ulækker. Ja, Ej, så er det Dan Andersen. er øh, Ja, men den er virkelig morsom. Men de går de, faktisk Daniel Kitson, som jeg nævnte i Briten der, yeah. Daniel Kitson googlede, så kan man finde de der to shows. De er virkelig gode. Jeg skulle gennem dem en gang Første gang jeg hørte dem Der tænkte jeg Det er fint Anden gang jeg hørte dem Tænkte jeg Wow Sådan er det tit med de bedste år, synes jeg. Øh, men der laver han også på et tidspunkt En pullback and reveal Som er Som er vildt god ja. øh, Fordi man ser ikke din pullback and reveal Før han bagefter siger It's basically just A pullback and reveal It was just Executed to perfection <laughs> Som er også bare så, øh, så sejt at yeah. sige, at ja, ja, det er jo bare basisk. Men jeg var virkelig god til at lave det. <laughs> ja. Så hvad skal man sige, det gælder jo bare om at pakke dem ind i en måde, så folk ikke kan se, at du bruger de der greb, som det jo er. Ja. Nu nu ved jeg ikke lige, hvor vi kommer vi kommet noget med dine råd til komikere? Råd til komikere. Øh, så vil jeg sige, øh, prøv at lave noget andet end de andre. Ikke fordi, at... at et godt råd, men mere fordi vi altså, har sgu da snart set øh, folk, der ligner mig og anden. Altså det, ja. det er sjovt. Øh, jeg tror også en, en grund til, at jeg blev så... Jeg blev ret godt modtaget i København, da jeg så først kom herover og prøvede op til at træde nogle gange. Og folk synes det var sjovt, og folk, altså for først fordi publikum grinede, men også komikerne synes at jeg var sjov. Ja. Øh, og det tror jeg var fordi, at normalt, når man ser en, en ny fyr, så er det en eller anden, der prøver at lave noget, der lyder som anden eller Mattes, eller, en, eller Mick? Ja. Øh, fordi det er det, de ligesom kender. Hvor man bliver bare så glad, og det gør jeg også selv, når jeg ser folk, der er nye, som har et eller andet andet at byde på. Fordi man tænker, ja, at man har bare set det andet. Så det vil jeg sige. Prøv noget, du selv synes er sjovt. Det er det skulle det vigtigste. To gode fra Mikkel Mellemvær. <laughs> ja, skal der have flere? Ja, så... Meget at fortælle. <laughs> vi, vi, vi kan prøve at Hvad skal man absolut ikke gøre? <clears throat> øh, man skal sgu ikke tro, man er noget. Det er faktisk lidt... Øh, det, det, det er jandeloven, ikke? Det er jandeloven, men det, det er rigtigt. Der er ikke noget værre end dem, der har været på open mic en gang. Og så begynder jeg at omtale sig selv, som jeg er komiker. Yeah. Øh, ikke fordi... Altså, det er du jo, lige sådan, du har prøvet at lave komik, så er du jo vel komiker. Men, men hold kæft, hvor er det irriterende, at, at folk, der bare tager sig nemt på det. Altså, fordi ja. det er vildt svært. Og alle vi andre, der, der, der knokler så meget for at gøre noget, vi synes så godt om, og gøre det godt, det er bare lidt som at piss på det, ikke? Altså at sige, øh, ja, har jeg set, har jeg set ham? <laughs> det er så dårligt. Og man tænker, hey, du har selv været på to gange. Slap nu af. Hold din kæft. Ja, Men... altså det lyder lidt øh, snobbet, eller hvad skal man sige. Det er bestemt ikke for at være det. Men man skal... Være, det skal man sådan set i alt ting være uh, humble. hedder det ikke sådan? Hvad hedder det, ikke på, hvad hedder det på dansk? Hvad hedder det? Ydmyg. Det skidden. Jeg yder Det er også et bedste. Men ja, jeg hørte også uh, lige, jeg, jeg eller jeg læste et godt citat forleden. Ja. Øhm, det var stand-up er sjovt, men det er ikke for sjovt. Altså at selvfølgelig den der komme det er skide alvorligt. Ja. Det var en anden der havde lavet et interview med Kim Andersen Hvor hun så havde været med op at sidde sammen med de andre Hvor hun havde fundet ud af at Hun ja. bare en, med hun kom op Og så sad man bare og grint og grint, og ja, ja, ja. Og grint. Jamen det også? gør man jo også ja. men, men, men efter man har grint meget Og man har øh, fundet på en masse sjove ting Så er der også folk der siger Må jeg lave det Fordi det, altså, de, man er stadig på arbejde Så ja. hvis det var en god job man kan bruge til noget Så skriver man lige ned øh, og det kan man jo se, altså det er jo i hvert vi har den her podcast, du har den her podcast, og vi har en podcast, hvor vi snakker om comedy, og der er jo afskillige øh, øh, amerikanske podcasts, der snakker om comedy, og øh, blæde, og der er jo, øh, altså, det er sgu, øh, lige så alvorligt som så meget andet. Det eneste, vi mangler, det er sådan en stor hjemmeside for det næsten. Det er der rigtigt. Der, der, der er nogen, der har prøvet. Det er det der Men comedy central, ja, eller hvad er det? Ja, det, tænkte, det var det, jeg tænkte på. Men vi skal også bare huske, at de fleste de går ikke op i stand op de fiskste kunne ikke være mere ligeglade Så sætter de i solo Og så sabber de ikke videre Fordi det er stand -up. Altså, det er sådan det forhold ja. de har til det, ikke? Så det skal man også bare huske Altså jeg plejer, jeg plejer nærmest ikke at sige At jeg er komiker. Det er, så lige på nu. det er lige begyndt på nu Fordi det er også mærkeligt At man ikke siger det Når folk de googler ens navn Og så kommer ja. det bare et mærkeligt op ikke? Og også fordi det, Den her periode i mit liv Er faktisk en af de første Hvor jeg De næste par måneder Og så ind til turen der Der skal jeg kun lever af comedy og det, ja, ja, det er sådan lidt øh, specielt øh, Skal vi lige have noget mere lys? Ja, det gør Men så, så er det også ved at man skal sige Men det er også bare fordi Der er så mange, der øh, Altså det er sådan lidt et sjovt fænomen, stand-up Altså der er, der er mange, der det, det er ved at være lidt bedre At folk ikke gør det så meget Men der er mange, der siger, jeg kan ikke lige stand-up Ja, yeah. hvor man tænker, det er jo en mærkelig holdning. Så det er ligesom at sige, jeg kan ikke lide musik. Du har bare ikke fundet det, du, ikke... altså, du har bare ikke fundet det, du kunne lide. Nej. Så derfor prøver jeg sådan at holde det lidt til mig selv, jeg ja, du, Kruer, du, for du, det er, er nødvendigt kan... at sige til folk. Og så fordi så bliver bare sådan... så så folk eller sådan noget, så skal du lige sige noget sjovt, fordi du ja, ja, ja fed, <laughs> ansvar, ja, så ude, hvor du dig ligesom til det. er, meget, der er en sjov fyr her i selskabet. Lige præcis, lige præcis. Det, det, det går jo lige tilbage til det med du ved han Honda havde været på i fem minutter ja. En gang på, på Barbara, Og så han lige pludselig øh, dropper han ud af skolen Fordi nu skal det bare kun være det ja. Og når man har stået på Barbara, Så har det sikkert ikke været alt for godt kan man sige. <laughs> ja, Bar er specielt Vil du på mandag? Jeg har været på mandag Jeg ved ikke om jeg er hjemme der Jeg har faktisk også skrevet til dig ja. Men det kan jeg ikke lige svare dig i morgen så kunne du Jo være gerne. det må det være i hvert fald så tror jeg, at jeg, sku... jeg skal endnu hjem og fejre Nu Nu bliver det personligt. Jeg skal endnu ja. hjem og fejre fødselsdag på, på søndag. Ej, din egen fødselsdag. Ja, først følger jeg fødselsdag om onsdagen. Er det ikke den 30. om onsdagen? Det lyder meget rigtigt. Du du Hvor gammel der, bliver du? Jeg bliver, jeg bliver 20. 20 år gammel? Yes. Jamen, så er det jo øh, den karriere der ligger foran dig. Det, det er det, det er helt vildt. Ej, det, det vil jeg gerne. Jeg... Ja, fedt. Et større. Øh, hvad hedder det... Er du noget, du vil spørge om, eller skal jeg bare snakke? Du må, du må gerne. Var, var du ved at sige noget? Jeg skulle til at fortælle, at jeg var jo 23, da jeg startede. Det er rigtigt. 22 har jeg været. For, var tv det så ikke sådan en fortrydelse, dengang du kom op? Eller fortrydelig gik det ikke, lidt, dengang du kom op og stod på scenen, at du ikke bare var startet med det her for? Nej. Gjorde du ikke det? Det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg ikke det hører altså ellers rigtig mange sige, at dengang de første gang stod på en standup, det er jo bare en skændsel, de har gjort det for fem år siden. Altså. Ja, jeg er faktisk ja, rigtig glad for det. Jeg tror, det hvis jeg har startet. Øh, tre år før, som 20, 19, 20 årig så havde det været noget helt andet, jeg havde lavet. Og så var der masser masse ting, jeg ikke havde oplevet, fordi jeg havde skudt det her. Så var du ikke ligesom kommet ned af den vej, ligesom kommet ned ad endnu med sådan Nej, og så et lidt jeg... anderledes... Nej, det tror jeg ikke. Og jeg var, Og jeg, og jeg var... Øhm... Jeg har spillet rockmusik rigtig meget. Og spillet et band. Så da jeg var 20 år, der spillede vi koncerter rundt om i landet, i stedet for. Uh -huh. Æh, som trommeslager. Og det var, sgu, det var sgu fedt. Og dengang gav jeg ikke en skid for stand-up. Altså, jeg soppede ikke videre, når jeg fandt det på fjernsynet. Ellers så, så jeg ikke noget Æh... Og det, altså jeg elsker at spille. jeg elsker stadig at spille koncerter, det er det mest fantastiske, men jeg har fundet ud af, at det er bare fordi, at jeg godt kan lige stå på en scene lige meget hvad, hvad der er, er årsagen, så, så længe folk, de, bare folk de skal bare lige kigge og nyde mig, så er det virkelig godt. Og der er lidt nemmere som komikeren at sidde bag med trommersæt. Men jeg fandt ud af, da jeg så kom tilbage og spilte trommer efter, jeg havde prøvet at lave scener, hvor, hvor meget man bare kan sidde derovre og hygge sig. Og jeg skal ikke lave en skid, mand. <laughs> man har slet ikke noget at jeg er altså, Det er jo sindssygt det være kommentar. Det er helt utroligt, det kan virke, at man yeah. stiller sig der. Så skal man sige noget sjovt. Det kan man jo ikke. Det kan jo ikke lade sig gøre. Ja, det er der og alligevel så sker det hele tiden. Igen, og igen, og igen. Ja, men jeg er sgu glad for, at jeg var simpelt. ude. Det er faktisk... Det tænker, og det tænker jeg tit på i forhold til Nicolas Stockholm og Morgen Vigmand, for eksempel. Som jo er de der tre år yngre end mig. Ja. Det svarer til, at de så startede tre år før. At, at der er nogle ting, jeg synes, de skulle have prøvet, altså hvad kan man sige altså det er jo mine, det er jo mine gode venner og nogen, jeg holder meget af kan godt, jeg synes godt, jeg kan mærke, at, at uh, Sørensen for eksempel har oplevet flere ting, fordi han har haft flere uh, fuldtidsarbejder og sådan noget han har prøvet ligesom at være ude i den rigtige verden før han var rigtig hvad er? komiker, før han fik penge for at være komiker værre butikschef i Fakta har han, været? han har været i Kosovo han har... Uh, været arbejdsløs. Det har han været rigtig meget. Det har han stadig. <laughs> så det synes jeg, faktisk er faktisk ret glad for. Og dermed ikke sagt, at du ikke vil kunne få succes, fordi du starter som 19-årig. Eller at Mikkel Thorius, som var hvad, 18, da han startede. Jeg tror, jeg, sådan, jeg må have været 17. Ja. Det tror, jeg det her vigtmænd vil også være, det han startede. Ja. Jamen, det skal man bare gøre. Det er op til selv. Så, så men jeg er faktisk glad for det. Du er glad for den. Det er første gang, jeg har hørt det, tror jeg. Der er jo heller ikke nogen Der er ikke nogen, der er Under 30 Som er virkelig gode Nej, men det er der jo ikke Nåh oh, ja. Fuglen, han er det under 30? Ja, han er fyldt 30 nu Men ja, han var det? god, før han blev Hvad? Ja, han var god, før han blev 30 Var han ikke? Ja, han er ikke så 30, eller så er han 28 Nej, jeg tror ikke, han er undet de 30 Nej, det går jo, han er kun 28 Nu prøver jeg lige at tjekke det vi skal ikke sidde og, og... Det er også noget fisk, at der er ikke er nogen, der er rigtig sjov for, de er 30, men... Ja, det er... Altså, men du kan se sådan først, noget som, som, som Louis C.K., der, der nu blomster... Mark Maron er en anden, der også har en virkelig god podcast, som også først nu begynder... Og han er været 48, 52 eller sådan noget lige andet... Linje 3. Øh, linje 3? de var men også... 29 er Christian Fuglård. Så, ja. Næsten 30. Øh... Det der, der er de færreste, der er rigtig sjovførlig. Ja. Så der er, ingen, der er ingen grund til at... Der er ingen grund til at starte, for at bliver 30. Altså... Det er der helt bestemt. Så har man bare mere tid at øve sig i, men der er ingen grund til at forvente noget, før man Nej. alligevel bliver ældre. Okay. I det hele taget er der ingen grund til at forvente noget. Altså man skal ikke... Jeg man tror det er ret... Jeg, jeg har altid glædet mig over, at jeg har haft en indgang til det, at det har været en hobby, som jeg så tilfældigvis har kunnet tjene penge på på et tidspunkt. Og det var fordi, at jeg har... Jeg har åbenbart været god til det Fordi jeg har øvet mig meget Men man skal ikke komme fordi man gerne vil på solo Man skal komme fordi man gerne vil være god til stand -up, ja. Og så kan man komme på solo derigennem Er der, er der kommet mange af dem Synes du Der er været nogle begynder på standup, up de gerne Nej, der er kommet rigtig mange ja. Men det virker så meget om at de gør det fordi de synes det er sjovt Men der er simpelthen også for mange timer i det Til at man skulle gøre det for pengenes skyld ja. Altså simpelthen for meget ubetalt arbejde og, Lige sådan og forfærdelig... tre år inden, før man overhovedet kan tænke på at yeah, yeah, begynde at Ja, forfærdelige på, bare bare man skal overleve. og for... altså, det jo, øh... hjem og græde, så er sjovn bagefter. Ja, ja, ja. stod svedet til en eller anden julefrokost, hvor man bare ikke får et eneste grin. Altså, det, det... Hvis ikke man synes, det var øh, sjovt at stå på kommentis uge onsdag aften, og det så set var betalt nok i sig selv, så... så er der ingen grund til det. Så skal man heller bruge penge på at lære at tjene penge. Fordi det er jo dem, der laver mange flere penge hurtigere. Og der kan vi så henvise til Henrik Bruns podcast. <laughs> Boom! Eller Brun! <laughs> Jamen det ja, er, jeg er bare så heldig, at jeg allerede fik lov på at stå på suge. Det må være tredje gang, eller ah, fjerde gang, jeg skulle optræde. Ja. Yeah. For det var det der, Bill Burr. Og så, no, så yeah. havde jeg skrevet til hende der, Bukeren. Lea. Lea, ja. Og jeg ville gerne med på, at jeg var klar at lige, hvornår det skulle være. Og så var jeg så, så heldig at komme på der, allerede. Fjerde gang. Ja, det, var, det har været fjerde gang. Det var jo så fedt. Altså. Ja, det er noget helt andet, ikke? Jamen, det er det jo altså også. Det der, Når man kan høre, det er en åben mic, der bare starter, og så hører man den der musik. Der, altså, er ja. Præcis. Nu er det er da så man da da man da da da da da da da da da da da har de da da da da da da da da Det det Simon Kold, han gider ikke, at de kommer med et spørgsmål Nå, men det er også øh, lige meget Jeg kan da stille øh, mig selv spørgsmål Jamen, gør du egentlig det? Hvordan øh, er du egentlig så fucking som awesome hele tiden? Godt, hvordan, hvordan er du egentlig det? Øh, sjovt at spørge øh, Det ved det faktisk ikke Hvad er det? Øh, ja, men ja, det tror jeg tror, at man skal øve sig Og man skal hygge. Altså, rejsen er målet ja. Det er en god indstilling Fordi ellers så kører man træt i det Tror jeg hvad er din værste optræde nogensinde? Er der på noget tidspunkt, du har haft en så dårlig ja. optræde, at du tænker, nu holder jeg med det her? Nej, det er der ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Øh, fordi det har været den optrædens skyld. Så hvad skal man sige? Jeg er tit i tvivl om, om, om når jeg skal på firmajob, om det er en god idé. Fordi synes, at det er jo ikke mig, de vil have. De vil jo hellere have en eller anden tom gris. Eller sådan noget. En, der er faktisk hvad skal man sige, nemmere og tilgængelige. Eller så det ja. bare lige de 5.000 billigere. Det kan man sige, men så kan de jo få Morten Wikman for eksempel, som er lidt mere nemmere og tilgængelig. Du kan alligevel heller ikke rigtig ringe og sige til dem, prøv at tage Morten Wikman i stedet for, Koster det samme. Næ, nee, og hvad skal man sige, det er jo erfaringer lige meget, hvad, om det går godt ja. eller ej, de har jo ringet til mig af en grund, ikke? det er jo ikke fordi, at de, at de ikke aner, hvad de har gang i. Så, men jeg har været til, sammen med Mikkel Rask var vi til Superbusens juleforrest på Nørrebro, sidste år, i februar, hvor vi jo ikke har fået penge fra endnu, det er helt skørt, øhm, hvor vi, altså, der var da de, vi ankom, der var der bare høj musik. og de dansede, og så, øh, så kom, så, så sagde DJ'en, så stod vi jo bagved, så sagde DJ'en, Øh, lige om der stand-up Med Mikkel Vandberg og Mikkel Rask Fra Comedy Zoo Fra Comedy Zoo <laughs> Ja, som ikke giver mening øh, Og så øh, Så spillede han lige Walking on Sunshine <laughs> øh, Knælderød gummebåde Og med en byen rød De tre Dem der var for folk helt op at ringe Og så sagde han, så nu er der straight up Så var jeg helt stille. Så gik jeg op og præsenterede min Rask, som kæmpede sig igennem. Så gik jeg op og kæmpede mig igennem. Men det var bare slet ikke det, de ville have. Der var fem, der lyttede ud af 50, så det var... Ja. Så går man rundt og fra og tænker, at det var et håndsvagt. Men så skal man sige, at det, det, var, det var dem, der ikke... Det var dem, der havde fejlbooket det. Det var jo ikke os, der var dårligt Altså, vi lavede jo bare det, vi plejer at lave. Og så altså, kunne de have sat jer på inden maden, eller et eller andet. Ja, yeah, ja. Yeah. Eller det behøvede ikke være stand -up. Folk var jo allerede i gang med at danse. De hyggede sig og fint med det. Ja. Men det har ikke været værre end det. Jeg har ikke prøvet at kaste ting efter mig. Det har du ikke. Tobias Dybved har alligevel fået kastet ud efter sig. Har du det? Ja. Hvordan laver man en joke så dårlig, at man får kastet en faget efter? Jeg tror ikke, de hørte joken. Jeg tror bare, de gerne ville have ham væk så de kunne danse videre. Det er også ondt, at man bliver gjort til fjenden, når man står oppe på scenen af bookeren nærmest. Jamen, det tror ikke, man kan gøre. Nu skal vi sætte den på dertil. Den er ja. til en plastik. Tak. Jeg skal bare have et slurk. Ja, jamen det ved jeg sgu ikke. Om, øh... Men jeg, jeg glæder mig til det. Man skal jo kunne det. Det er jo bare erfaring, ikke? Og god penge. han, jeg sagde til Jonsens Bank en dag, hvor jeg sagde, jeg forstår jeg ikke, hvorfor jeg skal lave et lille der firma job. Så sagde han, du skal da ikke tænke på det sådan. Du skal da tænke på det som om, at øh, nu skal du ud og bevise, hvorfor det, det var en god idé, de bookede dig. Det kan man jo en meget bedre indstilling, ikke? Det er bedre at tænke, det skal nok gå godt, end at tænke, det går aldrig godt. Det tror du ret i. Hvad siger tiden? Den ser faktisk en time og 10 minutter, så vi skal til. Og... Er det rigtigt? Skal vi runde den af? Vi har jo rundet alting af på forhånd, så vi skal jo nærmest ikke runde noget af her til sidst. Jamen, vi, vi, vi kan lige... Vi snakkede dig om, at Maja skal vi have ind. Den intro, I har til Fogby Farvand. Ja. intro, intro. For I sidder og snakker, når den starter, så lige for søgen siger, Hov, velkommen ja. til Fogby Farvand. Ja. At noget, I har planlagt, det er nummer et. Nummer ja. to, det er, at... Sofie Hain sagde, at det kunne være dig, der var så smart, at du sad den optageren, så den, den nede under bordet, og så okay. lige pludselig så smækkede du den op. Det er sådan, det, altså, den står på bordet, og så tænder jeg den sådan set bare, når jeg er klar. Og så får jeg ligesom at få så meget indløb. Fordi tit så sidder man jo bare og snakker om noget sjovt alligevel. Ja. Så kan vi godt få det med, og, og man kan godt lide, at, vi, at den starter sådan. Så jeg prøver... Den, start, den starter Jeg er nødt bare med. <laughs> ja, ja. men det er, det er, det er naturligt. Altså, det er fordi, vi sidder og snakker okay, okay. med, der er prøver jeg bare at tænde den, så snart jeg er klar, så jeg har så meget indløb med, så skal jeg ret tit en del ned, og så springer jeg den lige ind. Så, øh, når så ligesom den snak, vi er i gang med på det tidspunkt, er ved at æppe ud, så, så er der en, der ligesom griber den og siger, nå, skal vi gøre det? Men øh, det skulle være, vi er ved at være ret godt fat i det der format, synes jeg. Det synes jeg også, jeg har. Det er fedt. Når man bare kan sidde der og grine i en time, og så er det det. I griner meget, det gør jeg. Det gør vi virkelig, og højt. <laughs> Tak fordi du ja. gad have været med, Det var en fornøjelse, Frederik. Vi ses på mandag, jo. Det gør vi. hej. Hej hej. hej.